Szervusztok kedves hallgatók az önkényes mérvadóban ezen a héten is. csütörtökön Öndíny és Gergely tart velünk, velem szemben Puzsé Róbert. Én Horváth Oszkár vagyok. Balogyörgy! És a következő a felvetésünk a mai napra. Mi számít megcsalásnak? Ugye, ha vicc felől közelítjük meg, akkor szoktak mindenfélét mondani, hogy, e, hogy Bocs, hogyha balógyörgyesen akarod, akkor mi számít megcsalásnak kérdőjel? Ő így szokott kérdezni. Szóval ha vicc felől közelítjük meg, ugyanis azért viccelünk, hogy nehogy meg kelljen beszéljük valaha komolyan a témát, akkor azt mondjuk, hogy ah, ha más az irányító száma, akkor hö -höhö. meg ha más a körzetszáma, akkor hö De valójában ugye... Ha más időzónában van, akkor... Ez, ez, ez, ez irányítószám, és ez nekem nincs meg. Hát ezért rontottad el az életedet irányig. Gondolj, hogy hogy, gondolj bele, hogy mennyi könnyű kalandról maradtál uh, le, miatt, hogy ezt nem tudod. Pláne Budapesten és Szegeden, nem? Tehát ahol van több szám, mondjuk. Igen. Uh, Város Illetve, illetve egy, egy postahivatalon belül nagyon sok irányítószám tartozik. a postafiókokban. Mindenkül különböző, mi különböző, különböző postafiókokban lehet félredúgni. Az, az egyik kezeddel az egyik postafiókba kapaszkodsz közben Na, ö, jó, akkor ez érgy... a holló az nem lesz ott, ugye? Hát hol ott van, hol nincs. De az az igazság, hogy valakinek jól jön a holló. Valamit hát valakinek a... egyszerűen segít. Valamit az ő szájából is ki lehet énekelni. Segít. Na szóval, és lehet, hogy valaki meggrókázik. Na jó, mindegy. Szóval Ettől. Lafontaine így képzelte a szexet, és mi elhatárolódunk tőle. Sajnos ő nem lehet itt, hogy képviselje magát, és hát nem illik a háta mögött kibeszélni. És hát, ha nincs itt, talán nincs is vélemény erről. Most, na, Ezek szerint neki volna. nem is olyan fontos ne, az, hogy a beszélgetünk. Na, ennyit lefont erről. A, a lényeg az, hogy... Azt írja, hogy amit a párod annak gondol. Tehát az a, a megcsalás, amit anyád. a párod annak gondol. De hogy is. De várjátok, ne. tehát hogyha a párom azt gondolja, hogy megcsalom, akkor megcsalom? Azonnal. Igen. Ha, ha azt gondolja a párod, hogy ahogy, az a megcsalás, amit te gondolsz, akkor már megcsalod, mert az a megcsalás, amit ő gondol. Rajta kapott férj, kinek hiszel? Nekem vagy a szemednek? Hát ez virág elvtárs, ugye, a tanúból, aki elmagyarázza a pelikánnak, hogy maga a vaksi szemének meg a süket fülének hisz, amikor itt van a mi pártunk nagyszerű iránymutatása irány pelikán elvtárs és a dolgozó nép számára. Mit számít, hogy maga mit lát? Csináltatok már olyat, hogy ő, ő, nem láttok ki az ablakon az ágyból, de kíváncsiak vagytok, hogy esik, vagy hány fok van, vagy ilyesmi, és akkor a telefonnak az alkalmazásában megnézed, hogy milyen idő van kint? Nem az ablakon keresztül? Én már írtam be a google be, hogy Google, és enter. De akkor, akkor, állítólag, <gül> akkor állítólag elromlik a világegyetem, vagy Egy, történt? A, ha, ha már ablak erről, erről az erkély jutott eszembe, megvan a legaranyosabb megcsalós sztori? Amikor egy e, fiatal párocska, ezt nekem valaki úgy mesélt, hogy az ismerősével történt, de hát nyilván ez egy vándor történet, a fiatal párocska elmegy a házi buliba, és e, hát nagyon, nagyon berúgnak, e, és végül fölmennek a, a hálószobába, hogy hát kiasználják ezt a egyébként közösségi alkalmat is, hogy, e, hogy, hogy együtt legyenek, és akkor ott a hálószobában együtt vannak, majd a srác e, kimegy az erkére, és onnan halkans utogva, hívja a barátnőjét, aki egyébként benn van a szobában, hogy Ilyen, ne úgy egy, egy bújú volt, és annyira részeg voltam, hogy megcsaltalak. <gül> hívja fel a saját barátnőjét, aki